Baada ya siku tatu anarudi zake anamwambia ukweli wa maneno kwamba mimi nimekuja hapa kudadisi Ibaada ibada ipo niyoifanya na hii ni baada ya kumsikia Rasul sallallahu alaihi wasallama amekubashiria pepo jeu umeona la ziada hapana ikamwidhi yule sahaba mueleze kwamba mimi ninapokwenda kulala na kwamba kila aliyenikosea nimemsamehe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kila aliyenikosea nimemmsamehe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ama huku kwetu mtaani tuna desturi mbaya kabisa desturi ovu kabisa desturi ambao haina mwelekeo mtu anakuja kuzumza na mayeti eh ndugu yangu fulani wallahi nakuomba msamaha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanallah unakuja kuzumza na mayeti kwamba unamuomba msamaha katika uhai wake umekataa amekuomba msamaha umekataa leo ameshafariki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 Leo kuna ndugu ambao tunawajua hapa wallahi hawaelewani hawapatani kabisa lakini mmoja kati yao wamefariki wa pili anakuja na sura ya kujionesha isije kasemekana kwamba hata kwenye kifo chake hakuja tuwache kumdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambiane ukweli tuzingatie kauli ya Rasul sallallahu alayhi wasallam inayosema la yahillu limuslimin si halali wala haifai kwa mu'min an yahjura akhaahu kumgura kutosema na nduguye Foka fawqa zaidi ya siku tatu haifai kumgura na kutosema na ndugu yako zaidi ya siku ngapi siku tatu yaltaqiyani fiy'ridu haadha wa yu'ridu haadha barabarani huyo anageuza kichwa chake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 anakupa fikra mtu anaonekana duni kiasi gani hata nidharau kwa lugha ya nyumbani tunasema wele baali sana kefin obisulana kefin leke dana selmo uo ya mun zat biidamana mtu anakataa kabisa uniona kwamba nafsi yako ni bora zaidi kwani wewe ni bora kumliko Rasul sallallahu alaihi wasallama kafanywa haya yote Lakin kasubiri kwa ajili ya allah subhana wa ta'ala